Så ringer jeg til hende, og så siger jeg, at, øh, at jeg helst gerne vil have, at hun siger nej tak til det her jobtilbud, fordi at jeg ikke vil mixe vores relation med at være kollegaer. Og øh, det siger hun, øh, det vil hun ikke. Køre over, over på ja, tak. Ja, tak. og Været tjener, eller har hørt den her intro 33 gange før, og tænker, at jeg skal holde min kæft og komme i gang med ugens afsnit. Og hvis du ikke har lyttet med det før, så er mit navn Anne Lund, og du lytter til, når den sidste gæste er gået. Programmet, hvor mig og mine ugentlige gæster dukker ned i bagsiden af at være en del af den danske restaurationsbranche. I dag skal vi snakke om, det er en god idé at blive bedste venner med ens kollegaer. Om det er farligt at hive sine venner med ind på sin arbejdsplads. Eller om branchen faktisk kun fungerer på grund af de relationer, der opstår. Men inden vi går i gang, skal vi selvfølgelig lige have præsenteret mine gæster og hørt deres CV. Og velkommen til jer, Sara og Amalie. Tusind tak. Tak. <laughs> Amalie, jeg tænker, at vi starter med dig. Du er 27 år, har været i branchen i ni år, og har været alt fra inspektør, restaurangchef, tjener, barista og køkkenmedhjælper. Og der har du været på a la carte steder, caféer og også været på event- og buffesteder. Men er du stadig i branchen? Lige nu er jeg faktisk sygmalt for branchen, men jeg regner stærkt med at vende tilbage til den, ja. Mm. Så du er ikke en af dem, der har fået nok af branchen og tænker, at jeg er imme Til dels Ikke lige det sted, jeg arbejder nu, men der, der er andre. Det er jo kun der, jeg vil vende tilbage til. Ikke mm. nogen andre steder. Ja, tak. Sarah, du er 27 år, og du har været i branchen i 15 år. Really? Eller, ja, Ja, yeah, der var bag jo, må yeah. det være. Yeah. Yes. Det er jo et helt menneskeliv. Ja, det er så gejligt. Der skal jo sådan holdes konfirmation. <laughs> <laughs> er du nogen, der en cykel igen? <laughs> øhm, og, og du er jo også en guds gave til servicebranchen, fordi du har været hele paletten rundt. <laughs> Næsten. Du har været opvasker, runner, chatter, sider, barista, afvikler, you name it. Og er du stadigvæk i branchen? Ja, tak. Altså, det er jeg jo. Øh, men, men ikke... Øh, altså... Det er jo faktisk det samme sted som normalt, og også det eneste sted, jeg vil være. Så hvad nu, hvis ja. det her sted er lukket? Vil du så øh, søge helt andre græsgange? Alle altid så ved jeg ikke, hvad jeg vil gøre. <laughs> Lige nu er det det, der er mit liv, og jeg ved faktisk overhovedet ikke, hvad jeg ellers skulle lave. Så øh, det, jeg føler det er det bedste. Så det skulle være noget, der lignede den energi, mm -hmm. jeg kommer af. Ja. Jeg løber jo også mærke til, at øh, den eneste stilling, du faktisk mangler at opnå, ud over at være Michelin-kok, øh, det er restaurantchef. Ja, jeg, jeg, jeg bryder mig ikke så meget med ansvar svar, for at være ærlig. <gældre> så, så, så lidt som muligt er det. Hvordan kan det være? Øh, jamen, fordi så falder lortet tilbage på mig, og jeg tror, man kan kalde mig øh, 1, 2, 3 så øh. <gældre> det, men, det skal være faktisk ikke for det er nok blevet nævnt i næsten alle programmer, hvilket sammenhold der opstår på mange restauranter, som også er derfor mange bliver i branchen, fordi de arbejder med deres bedste venner, Som du, Amalie, også har omtalt som Stockholm-syndromet i et tidligere afsnit, fordi for mange af os er branchen, den råbne kok og den dovne tjener jo en fælles fjende, som vi alle sammen bonde over. Og øh, ligesom i bedste Paradise Hotel-stil, så er der jo ikke noget, der forbinder folk mere end en god omgang brok og betteri. Og det er jo derfor, at det her program er så fandens godt, jeg har lavet her. <laughs> ikke? Men for lige at lige komme tilbage til øh, det, programmet egentlig skal handle om, som er venskaber versus kollegaer, så har jeg nemlig oplevet at miste vigtige relationer, fordi vi blev kollegaer, samtidig med, at jeg også er blevet bedste venner med folk, der faktisk startede med at være min kollega. Så velkommen til dagens program. Det er jo ikke helt ubevidst, jeg har valgt at invitere jer, jeg tog med ind i dag. Øhm, fordi øh, I har jo formået at og gøre det, som vi senere i programmet kommer til at afsløre, at jeg ikke har kunne formå at gøre. Men I to I startede jo med at være venner, inden I blev kollegaer. Men kan I ikke bare lige hurtigt opsummere for mig og lytteren? Altså, hvad er det for en relation, I to har? Og hvor lang tid strækker den så over? Og hvordan? Øh, jamen, vi har års jubilæum her i august. Det har, har vi det? Jo. Jo, det har vi. Øh, så det var i gymnasiet, det hele startede. Øh, og så øh, blev vi kollegaer, da Amalie hiver mig ind. Øh, det nye sted, hun starter. Er det fl**k? Åh, oh, det må jeg simpelthen ikke sige. Skulle <laughs> <Scusi. laughs> Det kan du klippe ud. <laughs> Amalie hører mig på en af de arbejdspladser, hvor hun er øh, sådan supervisor. Øh, sådan buffetsted, Og jeg bliver sådan en øh, in the kitchen girl. Ja. Øh, så jeg er ikke så meget med Amalie direkte at gøre. Men øh, hun er også det første sted, hvor jeg bliver alle tjener øh, der bliver det var en, du så ikke kastet ud i det. Der var ikke noget, der hed en oplæring, men det var ikke din skyld. jo. Nej, det var det ikke. <laughs> du synes, det synes jeg også er vigtigt at <laughs> Ja, det kunne at lyde sådan. At ja, sådan var nej. Det. Men øh, jo, det var sådan, at øh, vores, altså, ja, vi blev venner i gymnasiet, og så begyndte vi at arbejde sammen. Og jeg kan faktisk godt huske, da det er, at jeg anbefaler dig til min chef, øh, fordi vi manglede nogen ude i køkkenet. Jeg var sådan, at jeg har en veninde. Øhm, og der tror jeg også, at jeg delte nogle af de bekymringer, som du har sådan lidt åbnet op for det der med, åh, oh, det er min veninde, kan jeg stå inden for hende? Og det kan man jo godt på et venskabeligt niveau, men jeg havde jo aldrig arbejdet sammen med Sara før, så jeg var jeg havde da helt sikkert nogle tanker om, hvad vil det betyde, at vi skal arbejde sammen? Hvad var det for nogle tanker? Jamen det var, hvad hvis øh, hun ikke gør sit arbejde godt nok? Eller altså meget af det der med, hvor meget af det kan de pålægge mig og det, at jeg har anbefalet hende eller sagt sådan, hey, kan hun komme til samtale? Ja, du æm... har vouchet sådan, dit navn står på mig, på en Præcis. eller anden ja. Og det her, det var også over for en chef, som jeg faktisk allerede havde fuldt fra en arbejdsplads til en anden, så det var også en, jeg ligesom også havde en relation med. Øhm... Og jeg tror også, du var den første, jeg gjorde det med. Så der var helt sikkert sådan en lille smule på spil, men øh, igen ikke nok til, at jeg tvivlede så meget på, at jeg ikke gjorde det. Og meget hurtigt fandt vi jo også ud af, at vi havde det vildt godt sammen, øhm, og på det tidspunkt, der boede vi sammen. Ja, jeg skulle til at sige, jeg tror, det var også meget, at skulle jeg have sagt. Så har vi ja. som allerede været inden under hinandens øh, hud. Så vi var meget sammen. Altså, vi boede sammen, vi arbejdede sammen, og så til sidst halvdelen af det år, der boede vi faktisk sammen og arbejdede det samme sted to steder. Oh. Ja, så der var virkelig... Øhm men siden, at I virkelig har dyrket hinanden så meget, så tænker jeg, at der må være noget virkelig, virkelig fedt ved at tage sin veninde med ind på sin arbejdsplads. Altså, hvad var det for nogle frønsegudder, der ligesom bare ved at have en, en musketer med ind på den her arbejdsplads? Bliver der ligesom dannet en alliance på en eller anden måde, eller? Altså, underbevist tror jeg det. Helt sikkert, men jeg føler ikke, at jeg er gået ind til det velvidende, at det var over mig, og så havde øh, jeg sådan, så kan jeg, du ved, i hjørner af, eller jeg, har, jeg har, har en fordel her. Altså, overhovedet ikke, men... Der var en fordel i, at jeg kendte hende så godt. Så det, øh, det at de andre måske øh, så hende som værende skarp eller meget sådan regelret, der kunne jeg jo godt lidt tage alting med et grænsalt og være sådan, ikke tage noget personligt. Du ved, hun var bare sådan en, der gør sit arbejde ordentligt. Og, og jeg bliver jo ikke intimideret i det, fordi jeg ved, at vi flækker ikke egentlig om lidt. Altså, alt godt. Jeg siger ja tak og gør vel besagt, det er klart. Men så lige om lidt siger jeg lige noget sindssygt om, det jeg lige 3, <laughs> altså, er lige oplevet nede på portræet. Altså, så vi gode igen. Men er der ikke et eller andet underligt over, at øh, den veninde, du har, som er Amalie, som man skal jo se som øh, så ligestillet med i et eh øh, jo er højere hierarkiet på jeres arbejdsplads? Jeg synes, det fungerede godt, fordi jeg igen, jeg tror, jeg har prøvet med mig hele mit liv, øh, ikke har taget super godt med alt det ansvar. Så jeg synes bare, det var dejligt at ligesom, nogle andre, der tog til den, nogle andre, der planlægte. Nogle andre, der fortalte mig, hvad jeg skulle gøre. Altså, jeg var bare en, der sagde, ja tak, øh, ligesom lavet til at blive hyrdet, måske, i virkeligheden. Og så tror jeg også, at en af de ting, der gør, at det også har fungeret super godt, det er, at vi har været rigtig gode til at skille ned imellem, hvornår vi var på arbejde, og hvornår vi var venner. Men hvordan gør man det? Pas. Altså, jeg, jeg føler, at det er noget, nogle mennesker besidder, og så er det noget... Altså, og jeg er sikker på, at man godt kan, kan tillagere det, men... Jeg, når jeg kigger på de relationer, jeg har haft i restaurantbranchen, så dem, der har fungeret bedst, både som kollegaer og som venner, det har været fordi, at der har været sådan en veksel mellem, okay, nu kommer der gæster ind, så er det lige service smilet på, og hej, velkommen til, og hvad kan du tænke? Og så bagefter sådan et, ej, du skal bare lige høre, hvad der skete i går aftes. Mm -hmm. Altså den der med at kunne veksle. veksle så hurtigt mellem de to ting, tror jeg er en, en rigtig stor grund til, at det også har fungeret så godt for sig og jeg. Altså jeg tror helt sikkert at det har enormt meget at gøre med at vi var venner fra start. Altså sådan, ja. først og fremmest var vi venner, og så var vi så bare også kollegaer. Altså det var sådan lidt når ja ja det. Altså fordi rosal var vi venner. Hmm. Så derfor har det aldrig været svært at skældne imellem de to. Plus jeg synes ikke vi har i situationer hvor jeg var sådan Nå, nu må jeg ikke øh, sige noget sjovt eller ej, fordi nu skal jeg øh, amelig rette sætte mig eller sådan du ved, der har jo ikke været de situationer. Der har kun været at jeg kunne læse hans blik, hun er irriteret over at jeg har mistet stemmen, fordi jeg har været byn inden. Så det snødde. men du ved, lækker den ikke. Men synes du, Amalia, nogle gange, at det var i tern at du skulle være din veninde og roomies chef? Nej, altså det er ikke noget, jeg mindes, at jeg sådan har tænkt over. Altså for igen, jeg tænkte bare, nu går jeg ind, og så gør jeg mit arbejde, og så er jeg her også, og hun er en del af det arbejde. Øh, og så var det meget af de briller, jeg havde på, og sådan, jeg tror også, at jeg synes, det var enormt dejligt. For eksempel, som Sarah siger, det der med at kunne læse mig, øh, der har helt sikkert været nogle situationer, hvor hun har læst mig lang tid før alle andre kollegaer, og har været til meget mere hjælp i de situationer. Øhm, fordi at hun så ligesom kunne enten øh, træde lidt mere ind og, og, og fikse nogle ting, eller sådan ligesom spread the message, at okay venner, nu tager, nu nu gør vi det alle sammen lige det her for Amalie. Altså det har været dejligt at have en, man kunne læne sig så meget op af, fordi at du, kan, eller du kender mig så personligt. Har en specifik episode, hvor det virkelig kom til udtryk, eller hvor at det virkelig var godt, at øh, I var veninder, i stedet for bare kollega, altså hvor I virkelig har skulle bruge hinanden. Ja. <laughs> jeg har i hvert fald en, jeg ved ikke, om jeg, jeg tror, Jeg, jeg synes, du skal finde ja. det. Ja. Øhm, vi arbejdede i et ventbureau. Det her, det var vores fjerde arbejdsplads sammen. Tredje eller fjerde arbejdsplads sammen. Og øh, vi skulle åbne et nyt venue. Og der var, altså det var sådan lige åbningsdagen. Fik mm. vi de sidste ting ind i kasser og sådan noget. Jeg har skrevet til vores chefer. De havde sagt, at ja. alting er pakket ud. Alt er fint, vi er klar til at køre, lokalet er klart. Jeg har totalt trust issues med, med hele den her virksomhed på det tidspunkt, så jeg ved godt, at jeg skal møde ind tre timer før, bare lige for at sikre mig, at det faktisk står, som det skal. Jeg kommer op, og det hele er bare papkasser. Der er ikke noget, der er pakket ud, der er ikke noget, der er klar, og jeg er bare sur, sur, sur. Mm. lille bier, okay. Virkelig, altså jeg kan slet ikke sådan, og jeg går bare og pakker de der kasser ud, og jeg mm. Så begynder gæsterne at komme, vi har gjort det helt klart, alt er fint, det er sådan en total lappeløsning, jeg vil jo have. Her. Så, skal man, eller så skulle jeg så præsentere menuen, regler, flugtvej, alle sådan nogle ting, som, som man nu skal, når man er et nyt, eller i et venue med gæster, der ikke har været der før. Mm -hmm. Jeg køkser fuldstændig den her tale, fordi at jeg har været så sur, jeg har ikke tænkt over, hvad det er, jeg, jeg var slet ikke forberedt på det. Og det er sådan nogle, nogle talefejl, som jeg tror ikke rigtig gæsterne lagde mærke til, men som alle mine kollegaer helt sikkert lagde mærke til. Så kommer jeg ud i køkkenet, og så er der en af vores kollegaer, som også er en af vores kammerater, der begynder at tage piss på mig. Og er sådan, ej, der var sgu ikke helt god, den der Malie. Og mm. jeg er på randen til at græde. Jeg var på randen til at græde de sidste fem timer. Ja. Og øhm ej, jeg kunne bare se it fra a mile away. Da... Ja. Altså, da han begynder at joke med dig, jeg var bare sådan nej, nej, hvordan kunne ikke læse hendes ansigt? At sådan... Og du er også sådan et, ej, stop lige, sådan nu. Ja, jeg prøver også sådan, at gyd olie på vandet, for at snalje om lidt sådan en <laughs> Og så øh, går jeg ud af, det, af lokalet, fordi at jeg simpelthen begynder at græde. Han fatter så... heller ikke mit vink med et Det gør han bare ikke. Det gør altså, han. han bliver bare ved. Jeg, jeg prøvede lige at lave sådan en... Ja, og jeg er stort hudder. Så jeg går ind i køkkenet, hvor der står to kokke, som oven i alt det her, er fucking sure på hinanden. Og bare har gået og råbt af hinanden hele dagen. Lige pludselig, så har de en fælles ting, og det er grædende af der står derinde. Og de giver mig et glas hvidvin, og de er snette, at okay, darling, og beautiful chef. Og vi ved bare, at mænd er gode til at kontrollere, kvinder, der græder, ikke? Overhovedet ikke. De vidste slemme ikke, hvad de skulle gøre sig selv. Øhm, og så kommer Sarah ind, og jeg tror, du siger sådan lidt, jeg tager den her fra. Og jeg var sådan, tak. Og så kørte I øh, forretten, og så samlede jeg mig selv, og vores, øh, ham, der havde gjort mig ked af han kom ind og sagde undskyld, og var sådan lidt, jeg prøvede bare lige at lette stemningen, og det kunne jeg bare godt mærke var helt forkert. Og jeg var sådan, it's all good. <laughs> But too, late, are... yeah, but too late, man. Ja, but too late, because I <laughs> cried. Ja, jeg vil Kan du ikke se, hun skulle bare komme tilbage for den øh, presentation, og så skulle vi bare være silent og klar til at køre forræder. <laughs> så skulle der ikke være mere at pisse med det. Men, det. Ja. men der er det jo en mega god, et god idé i hvert fald, at man, man har det her, den her dybere relation, fordi at, så du er jo netop kunne se fra from a mile away, at bare sådan, der, det er ikke der, vi bliver nødt til... Og hvad ser man, pass passe ekstra godt på hende, og nu sin ekstra meget, hvor at, øh, jeg sidder og tænker, at hvis man bare er kollegaer, som jo i den her situation, som du fortæller, Malet, der sidder man og bare sådan, det lidt en overreaktion, eller jeg forstår ikke helt, hvor at jeg kunne forestille mig så, at du har været med på sidelinjen hele dagen, eller vidst godt, at hun allerede var irriteret, så der er jo nogle informationer, der også er udeblevet for de andre kollegaer, fordi I jo først og fremmest er venner og oh, roomies på det her tidspunkt. Ja. Øhm, vil I foretrække helst at have venner med ind på jeres arbejdsplads, og så blive venner og så kollegaer, eller vil I hellere gøre det den anden vej rundt? Altså, øh, blive venner med dem, du møder, når du starter. Altså, bliver processen nemmere, og bliver det sjovere at gå på arbejde, i og med, at man er venner først? Øh, ja og nej, altså, det kommer meget... Anden på, hvad det er for nogle venner. Det er jo ikke alle mine venner, hvor jeg var sådan, hvis du kom med i en arbejde, så ville du bare være toplækkert. Altså, sådan, der er også nogen, hvor jeg tænker, at det kunne bare yderligge os, fordi jeg ville blive så fucking irriteret på det. Altså. Fordi jeg tror, jeg vil opleve nogle situationer, hvor jeg vil være sådan lidt, hvorfor fatter du ikke noget? Mm. <laughs> Men hvor med Amalie og jeg, der ligesom er gået vores gang i, i branchen hånd i hånd. Altså, så hvis alle ville ligesom Amalie, ja, helt sikkert tage en ven med en fra start, som du har kendt i 5-6 ja, år inden. I starter med at være øh, kollegaer, fordi der er den der underbevidste, sådan, jeg forstår, hvor du er på vej hen, og den anden vej. Altså sådan, øh, den der øh, nonverbale kommunikation, som virkelig kan lave det til en smooth, smooth sailing. Men hvad er det for en rollefordeling, I to har i jeres venskab, der har gjort, at I to fungerer som kollegaer? Jeg tror, at øh, til dels er der sådan et, øh, et ansvars forskel i at med, at jeg godt kan lide at påtage mig ansvar, og Sarah ikke kan lide det. Så det er også kommet meget naturligt i de, de situationer, sådan, hvem der havde ansvaret. Jeg tror, at hvis vi begge to var ligesom mig, så ville vi nok være blevet mere uvenner. Altså, der havde været flere, øh, eller, hvad havde det, flere konflikter om, hvem der havde ansvaret. Hvor jeg tror, at hvis vi begge to havde været ligesom dig, så ved jeg heller ikke, hvor mange sådan, arbejdspladser, vi måske havde haft sammen. Altså, fordi det var en god dynamik, det der med, at det var sådan lidt et makkerpar man tog masser sig rundt. Øhm, ja, det der komplementerede hinanden med de forskellige mangler. Sådan. Det, du synes nederen, synes jeg var nice. Præcis. Og det, jeg synes var nederen, synes du var nice. Så vi matchede ligesom nogen godt op Ja. til en arbejdsplads. Ja. Og tilbage til det spørgsmål, du har stillet. Sådan. Jeg tror, at det, vi har oplevet med hinanden, er også ret unikt inden for branchen. Jeg vil helt sikkert, fore, eller ikke foretrække, men mange af de relationer, jeg har nu, er folk, jeg er blevet venner med fordi vi har været kollegaer, og mm -hmm. ikke før. Og der tror jeg også, som du har sagt det der med, man bliver også lidt mere irriteret på sine venner, hvis det er, at de ikke ligesom opfylder de krav, som du ved, der skal til på den arbejdsplads, du er på. Ja, fordi er der ikke et eller andet med, eller jeg tror i hvert fald selv, at jeg vil have tanken omkring, at hvis jeg tog en ven med ind på en arbejdsplads, så vil jeg næsten... Øh, forlangen af at voldsomt du at bruge, men nu bruger jeg det lige alligevel, at vedkommende gjorde det øh, lige 20 procent ekstra bedre end alle de andre, der bare havde været inde og en ansøgning. For det er sådan, nu har jeg fået dig med ind, så nu skal du heller ikke øh, øh, gøre mit navn beskidt. Altså, er der også et eller andet i det, at man, at man sådan håber eller tænker eller tror, at øh, de venner, man tager med, ind skal altså eddermame gøre et godt stykke arbejde? Helt sikkert. Altså, især nu. Men jeg tror også, at jeg vil have svaret anderledes på det her spørgsmål for fem år siden, hvor jeg stadig var relativt ny i branchen, hvor nu, hvor man har oplært så mange, og man har været med til så mange nye, der har startet, så er barn for, hvad jeg sådan forventer, og vil så også forvente af mine venner, anderledes end den var, da vi også begyndte at arbejde sammen. Fordi der var det jo stadig nyt for mig. Det, altså det, jeg havde ansvar, men det var også nyt for mig. Så jeg havde slet ikke lige så mange forventninger, som jeg har den dag i dag. Øhm, <clears throat> nu kommer vi jo til, til det, der egentlig var ideen for at, at lave det her afsnit. Fordi at nu har vi jo ligesom hørt øh, jeres side af sagen omkring, um, hvor godt det kan være at, at have en veninde med ind på en arbejdsplads, så man hele tiden har en skytsengel, der kan stå og hjælpe en ved siden af. Jeg har oplevet det modsatte, og jeg har oplevet det på nogle forskellige måder, og jeg har også prøvet at arbejde sammen med en roomie, det gik heller ikke særlig godt. Jeg er blevet venner med chefer, der efterfølgende har fyret mig, jeg snakker heller ikke med dem mere, altså det har været noget rigtig rusk snusk. Men jeg har altid gået med den øh, filosofi, livsfilosofi omkring, at jeg gerne vil være øh, venner med mine kollegaer, men jeg vil ikke være kollegaer med mine venner. Og det betyder, at øh, jeg vil rigtig gerne blive venner med dem, jeg møder på min arbejdsplads. Altså rigtig gerne, fordi at så føler jeg, at så har vi det fundamentale at grunden grund til, at vi er her på plads først. Og så hvis vi to arbejder sindssygt godt sammen, så lad os da tage en øl bagefter, fordi så har vi det mest vigtige, øh, så har vi grundstenene ligesom lagt. Ikke? Hvor at jeg altid har haft en frygt om det her med at skulle bytte rollerne, rollerne om på den anden måde, det at jeg var sådan, u uh, man skal ikke råde det med en ildtang, også ligesom man jo hører i masser monopolet sindssygt mange gange, man skal aldrig øh, mixe familie med penge, altså det bliver bare rigtig grimt på et eller andet tidspunkt, og det har jeg en episode, der også gør for mig. Jeg arbejder nede på en restaurant, og det var en sindssygt travl øh, fredag, lørdag aften. Og øh, vi, øh, vi vælter ind med sygemeldinger, og vi har lavet dobbeltbookinger, så vi, vi har bare virkelig, virkelig meget brug for bemanding. Og jeg tror på et tidspunkt, øh, siger, at min restaurantchef kommer ned under p-maden, og er sådan, øh, hvem enden, der bare kan få ret at kravle ind, der bare kan gå med en eller to talakner øh, for en flaske vin, eller et eller andet. Vi bliver simpelthen bare nødt til at have nogle mennesker, der kan gå med noget, fordi vi mangler så mange mennesker. På det tidspunkt, der havde jeg en veninde, som var arbejdsløs, og jeg vidste, hun boede lige rundt om hjørnet. Så jeg ringer egentlig til hende for at høre, om hun ikke lige hurtigt vil komme ned, og hun får sikkert nogle penge, eller en middag, eller et eller andet, hvad man nu betaler af. Og hun kommer ned og øh, hun, øh, hun gør sin ting, og det går egentlig fint nok. Og øh, vi kører den her aften, og vi kører den her service, og så øh, skal jeg ud og ryge en lille service-cigaret, som man jo får lov til, når man ikke får den der halve times pause på en 13-timers vagt. Og øh, så står hun... Og sådan helt glad og stolt og siger, ej, jeg har fået tilbudt et job hernede. Nej. Ja. Og jeg jeg kan bare huske, at jeg stod der, og øh, hun havde også en anden veninde, der arbejdede dernede. Og, øhm, og hun er sådan, er det ikke fedt? Og jeg kan bare huske, at, at øh, klappen går bare ned for mig, for jeg tænker, det vil, det vil jeg simpelthen ikke. Også fordi, det skal måske også en historien med sig, at øh, jeg var så lige flyttet til København, og var sådan ret glad for den her arbejdsplads, og var ret glad for sådan new identity. Altså, du ved, sådan lidt Træne Montana lifestyle-agtig, sådan best det of both worlds. Dit, det var dit sted? Det var mit sted. Jeg var sindssygt baseret at over det her sted. Fandt mig ikke nogen andre, der skulle komme og arbejde dernede, som jeg kendte. Det var mit, det var mit sted. Og jeg siger til tillykke, og så går jeg lidt og surmuler over det resten af vagten. Øhm, og så går der, jeg tror, måske en dag eller to, og øh, så ringer jeg til hende, fordi at, at jeg kunne mærke, at jeg simpelthen havde brug for at sætte den grænse, at jeg helst ikke ville have, at vi skulle blande vores relation med os og være kollegaer, men at jeg egentlig bare rigtig gerne vil have hende som veninde. Også fordi, at jeg tror, at jeg altid har prøvet at... Øh, dele mine grupper op. Altså, jeg er med dem, jeg arbejder med. Så har jeg dem, jeg kender fra efterskolen, og så har jeg øh, dem, som jeg går i skole med. Altså, jeg har altid været sådan, og ikke de mennesker så ikke kan mødes, men jeg tror bare, jeg synes, at det er rart, at jeg kan have dem for mig selv. Og øh, så ringer jeg til hende, og så siger jeg, at, øh, at jeg helt gerne vil have. Hun siger nej tak til det her jobtilbud, fordi at jeg ikke vil mixe vores relation med at være kollegaer. Og øh, det, siger hun, øh, det vil hun ikke. Hun har tænkt sig at sige jeg ja til det her job. Hun var arbejdsløs og øh, var også næsten lige flyttet til København. Og hun havde jo også en pointe i, det var, at øh, hun var sådan, det var jo dig, der fik mig herned. Øhm, jeg havde måske bare ikke lige tænkt på, at hun ville få tilbudt et job, og jeg tænkte bare, at jeg vil gerne have den der ekstra flaske vin fra min chef af altså, for at hjælpe ham. Og så ser jeg ud som, øh, du ved, dronningen af det her sted. Øhm, og det bliver jeg virkelig, virkelig vred og skuffet og ked af det over, fordi at jeg synes, at det er mega ubehageligt, at jeg sætter en grænse over for et menneske, jeg egentlig holder af, og at den grænse bliver bare været totalt ind over. Fordi hun jo selvfølgelig ikke øh, synes, at øh, jeg kunne bestemme, hvor hun måtte arbejde og hvor hun ikke måtte arbejde. Det, der så bliver rigtig grimt på den her arbejdsplads, er, at øh, vi bliver i den konflikt. Hun ser jeg er til jobbet, og øh, jeg bliver sur. For at sige det mildt. Øhm, vi bliver dog enige om, at ø, vi ikke på den måde skal involvere vores ø, nu fælles kollegaer i den konflikt, vi har. Selvfølgelig har vi valgt nogen, man lige har sagt det til, men det var ligesom ikke out in the open, at vi var blevet uvenner over, at hun har fået den her ansættelse. Derfor ø, blev vi ved med at blive teamet op i stationer, fordi folk jo troede, at vi var venner, og øh, jeg havde arbejdet mig sådan lidt længere op af, så jeg var øh, en af de sådan gode tjenere, og var i gang med at blive sådan CIDA inspektør og hvor at, øh, hun øh, var runner, fordi man ligesom lige skulle sådan, lære hende op i, i øh, stedets gang, og hvordan man gør alle de her ting. Så de blev ved med at tilknytte hende som runner til min station. Så det var simpelthen så ubehageligt, den måde, at jeg skulle stå, og de en rundt, jeg uventre med. For det bliver bare. Altså, jeg kunne da forestille mig, at hun har tænkt det, og det gør du bare, fordi du er sur på mig. Jeg var sådan, vil du lige gå ud med skrældet? Ja, selvfølgelig er det mig, der skal tage skraldet, fordi du ikke selv gider at gøre det. Nu prøver du at straffe mig. Altså, jeg kunne forestille mig, at det var de tanker, hun havde haft. Og jeg tror, at vi går og arbejder sammen i et år, stinkende hammerne udvinder. Om hvor vi bare ikke er på telefon overhovedet. Og der var, kom det mig virkelig klar, at jeg var sådan, fuck, man skal ikke mixe de her ting sammen. Hvad tænker I, når jeg fortæller den her historie? Og hun god til sit arbejde. <tøk> <tøk> nu skal du være helt objektiv. The silence is jamen, det, so loud. Kan jeg faktisk, jamen, det kan jeg faktisk mærke, at jeg ikke rigtig kan være. Nej. Fordi at... Øh, at jeg, jeg kan ikke huske, om hun var det. Så det eneste, jeg kan huske lige nu, det er følelsen, jeg havde dernede. Mm -hmm. Og der synes jeg jo bare, at hun var etærende. For jeg synes, det var etærende, at hun var der. Så mm. at jeg tror slet ikke, at jeg har haft... Øh, voksen nok tankegang til at overveje, om hun egentlig var dygtig til sit arbejde, for det var da bare træls, hun var der. Altså, så hvordan fuck kan jeg synes, du er dygtig, når det er irriterende, du er her? Du skal ikke være her. Jamen, det kan jo også være endnu mere irriterende, hvis hun så også er dygtig til sit arbejde. Jamen, det, det kunne være sådan en on top of everything, så du fandt jo også pisse er dygtig. Og man kan sige, at hvis hun var der i et år, så har hun jo ikke været helt skald. Øh, nej, altså hun har, hun har da sikkert været øh, dygtig. Udmærket. Ja, altså det kan jeg mærke, at jeg har svært ved Forstå, at du har, har den oplevelse omkring det der med at mixe venner og kollegaer efter den oplevelse, men... Jamen, jeg, ved ikke. Altså, jeg, jeg var ved også det. bare gået meget anderledes til det. Men der var du gået til det. <laughs> øhm, altså, jeg er med på det her med at sætte en grænse i forhold til, hvad du synes er, er rart på din arbejdsplads og så videre, men jeg tror, at jeg havde, jeg havde ikke tørt sige til en arbejdsløs veninde, at hun ikke skulle tage et job, som blev tilbudt hende. Jeg havde nok sat mig ned og snakket med, hende, snakket med hende og sagt, jeg er mega nervøs for, at vi skal arbejde sammen, fordi at jeg er rigtig bange for, hvordan det kommer til at påvirke vores relation og vores venskab. Og jeg har behov for, at vi laver en eller anden form for plan i forhold til, hvordan det kommer, altså, hvordan vi får det bedste ud af det her. Fordi at hvis du stod til mig, så skulle vi ikke arbejde sammen. Men hvis du virkelig har brug for det her job, og du virkelig skal tage imod det, så har jeg brug for, for vores venskabsskyld, at vi ligesom prøver at indrette os på en måde, hvor at det er okay for mig at være i, og godt for vores relation. Hmm. Og så ligesom taget den den vej rundt. Øhm, ja, det der og eventuelt snakket med vedkommende om os, at øh, for at sige... Og jeg har tænkt mig lige at snakke med vores øh, chef eller whatever, dem der ligger planen om vi kunne have lidt forskudte arbejdstider, eller eventuelt om man så skulle arbejde sammen de der helt store dage. At man måske var i hver sin ende af og så kunne man altid mødes til hygge nygge mm. efterfølgende. Og snakke om, når var det sindssygt noget i din ende, og var det sindssygt hos mig. Som ligesom ikke på den måde skulle sådan, du ved, være øh, passiv over sit sted. Altså ikke mærke den på samme måde. Mm. Øh, også i forhold til det her med, at så skulle det være dig, der oplært hende. Altså, det tror jeg også, at jeg vil have det mærkeligt med. Men så vil jeg også sige til min chef sådan, jeg føler ikke, at jeg skal oplære min veninde, fordi at det, det føler jeg mig ikke komfortabel med. Det er jo en helt reelt ting at sige. Altså, nu er jeg også sygeplejerske. Der må du heller ikke, altså nu er godt nok behandle <laughs> nogen, du er sammen med. Øhm, og jeg vil også, altså... Og synes, det var mærkeligt, hvis Sara blev sygeplejerske, og så skulle jeg oplære hende som sygeplejerske. Altså, sådan, det det ville jeg synes var ubehageligt. Mm. Synes I, det er unfair af mig og forkert af mig, og fortælle mine veninder, om de må arbejde på samme arbejdsplads eller ikke? Lidt. Hvorfor? <laughs> <laughs> Fordi at... Jeg, føl, altså jeg føler sagtens, at du kan snakke med dem om det, og det er en samtale, der, der skal has. Altså, lad os sige, at det var hendes drøm at arbejde på den restaurant, eller at det var det blevet efter den vagt, øhm, så føler jeg ikke, at man kan sige, nej, altså, det kan du godt, men så mistede du jo så også en veninde på det. Så, mm. så må man jo opveje med sig selv, hvad der er vigtigst om det er, at man har en god arbejdsplads, eller man bibeholder et venskab. Jeg føler så ikke, at der er noget, der behøver at være så sort-hvidt, at du skal vælge det ene frem for det andet. Jeg tror, man kunne snakke sig til et godt sted, men umiddelbart, så synes jeg ikke, at man kan fortælle folk, hvad de skal eller ikke skal gøre. Hvad tænker du, så? Jamen, jeg godt egentlig sætte mig ind i det, fordi jeg føler også måske, at det er lidt, et lidt andet sted, du kommer fra, end hvis det var for mig selv. Øh, fordi, at det, som du selv nævner, det, det der med, at nu, nu er du kommet til en ny by, du hjem fra hjemmefra, sådan, nu kan du ligesom reinvent yourself, det her nye sted, hvor du ikke har al eller historien fra gamle dage med dig, og du kan ligesom gøre dine egen ting. Og så er der nogen, der skal komme ind, som er nogen, der kender dig i forvejen, og sige Nå, har hun sagt det? <laughs> det er fandme Eller for to tos. Eller sådan, er, hun, er det sådan især hende? Du mm. ved, at jeg skulle komme og jaug dig ned i noget, du prøver ligesom at komme ud af. Så det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Øh, at så, vil man, altså, så kan jeg godt sætte mig ind i, at du siger, Ej, jeg kunne bedre tænke mig, at du valgte at få et job et andet sted. Også når man tænker fucking København. Altså, du kan jo vælge at mm. Du kunne ville få et, et job alle mulige steder. Lige nede af gaden. Altså. Og mm. så kunne vi jo stadig se, så du ville ikke ændre noget. Men hvorfor skal det lige være her, hvor jeg er? Og jeg er i gang med at genopfinde mig til. Altså, mm. Som et ungt menneske i en ny by. Altså, det kan godt sætte mig i mm. Jeg tror i hvert fald også, at jeg oplevede situationen øh, meget som en, øh, en magtkamp. Altså mere end en, en, en bare sådan, øh, jeg sætter en grænse, den grænse vi jeg ikke lyttet til. Altså lidt som du siger, Amalie, at det skal jeg da slet ikke bestemme, hvor hun må arbejde eller ikke. Øh, fordi at når man siger det på den måde, det er der fuldstændig enig i. Men jeg tror, at det er der, jeg synes, det farlige begynder at, at blive etableret med venner og kollegaer. Fordi hvis man bare ser det på den måde at øh, du må ikke bestemme, hvor jeg skal arbejde. Altså lige så vel, at jeg heller ikke kunne finde på at sige til dig, Amale, at jeg synes ikke, du skal arbejde på det hospital, men du skal være her i stedet for. Det er sådan, et snart me to tell. Men jeg synes jo, at øh, jeg ringede eller mødtes i en Øh, veninde-veninde-konstruktion sådan altså, en, helt det går mig ked af det, når du gør det her, vil du ikke godt lade være med det. Altså, så der er der nogle forskellige niveauer der, som, hvor de bliver blandet sammen, og jeg tror, at vi så det fra to forskellige sider af. Jeg tror, at hun så det som sådan en, du skal ikke bestemme, hvor jeg må arbejde, altså sådan, at, du er ikke min mor. <lød ja. <lød og jeg var sådan, hey, jeg prøver at sætte en grænse over for et menneske, jeg egentlig tænkte respekterer mig, og i hvert fald også mine grænser, som jeg oplever nu ikke bliver respekteret. Og det var der, jeg synes, konstellation blev farlig, og jeg ved også, at det er noget, hende og jeg har snakket om øh, efterfølgende, altså det her, det sådan 5-6 år siden, altså stadigvæk den der i dag, at vi ikke enige om det. <laughs> altså at vi er stadigvæk rivende, altså uenige om, at det var, hvem der var forkert på den, og hvem der ikke var. Og, og når jeg snakker med folk om det her, eller fortæller om det, altså så føler jeg virkelig også, at den splitter vandene, at den er fedt, i fedt i med what's right and what's wrong. Um, og jeg tror bare, at det er det, der gør for mig, at jeg virkelig, virkelig gerne vil holde det ud af det. Altså jeg vil bare gerne undgå den situation, fordi at hvorfor skal vi stå i det her huskrum snusk med og sådan der, Når om var det også en ny, jeg lavede et program, faktisk. Et dilemma-program, hvor mange af de dilemmaer, der kom ind, handlede jo også om, min veninde er blevet min restaurantchef og nu gør hun det og det og det. Skal jeg, altså, skal jeg finde et andet sted at arbejde? Jeg har set min restaurantchef som er min ven, han tager sin egen drikkepenge. Hvad skal jeg gøre ved det? Altså, jeg har en eller anden formodning omkring, at i restorationsbranchen er der nogle andre, Æ, vendetjenester og regler og nogle langt dybere relationer, end der er i på et, for eksempel et kontorfællesskab, eller for eksempel som, øh, på hospitalet som sygeplejerske. Men jeg tror altså også, at meget at jeg er meget enig i det, du siger der, men jeg tror også, at meget af det har at gøre med, hvor øh, professionelle folk er. Fordi at jeg føler, at dem, der tager for kassen og siger, jeg kan du ikke lige, bare lige blive en time, så, så giver jeg en øl. Altså det er folk, der udnytter arbejdspladsens øh, udvaskede linjer til deres egen fordel. Hvor at jeg føler, at hvis du har rene linjer, og du ved, okay vi gør sådan her, når vi er på arbejde, vi gør sådan her, når vi ikke er på arbejde, så er det jo meget nemmere for alle at skelne imellem, hvad er det, vi kører med her, hvor... For jeg kan sagtens genkende det der med, at jeg har været på nogle arbejdspladser, hvor jeg er sådan, at Åh, du, du er lidt min ven, og du er lidt ikke min ven. Mm. Og jeg har også lært meget af det, og taget det med videre. Jeg ved også, at vi har arbejdet på en arbejdsplads sammen, hvor at jeg ligesom havde sådan en ting, at når jeg skriver til dig på mail, så er, vi, altså, så er det arbejde mm. og sms. Og når vi skriver på Messenger Instagram, så er det, så er det sådan en ting mm -hmm. Og det havde de vildt svært ved og navigere i, og det er jo også før nok det var en usagt regel, jeg har lavet i mit eget hoved, men det der med, at hvis der er en part i det, der har svært ved at finde ud af, hvornår vi er på arbejde, og når vi ikke er på arbejde, så bliver det grimt. Altså, så bliver det sådan noget med, for så tager du arbejde med, øh, med hjem, og du tager øh, hjemmet med på arbejde, altså, det, det, og det bliver noget fnid og fnader. Mm -hmm. Og det føler jeg også tilbage til sådan, øh, Maja Saras relation, at det har været enormt tydeligt. Nu er vi på arbejde. Ja, tak. Nu stempler vi ud. Nu er vi ikke på arbejde længere. Og så kommer der selvfølgelig nogle naturlige opbrud i løbet af aften, hvor man er sådan, hey, hey. men Har du set på syv, ja, Præcis. Ja, <laughs> Eller, fuck, han er lidt tur i dag, kan du altså lige tage noget med, når du går? Ja. <laughs> oh, ja, ja, men har du set på syv? <laughs> Men jeg tror at det er meget også, hvor meget du holder fast i. Altså, og det er jo også tilbage til det her med, hvor professionel du kan være. Kan du ligesom give slip på det bagefter? Fordi det er helt sikkert, at jeg har sagt nogle ting til dig, der har irriteret dig, og vice versa. Hvor at man sådan Men man har givet slip på det, når man så ikke er på arbejde længere. Fordi at nu, nu er vi videre. Og jeg tror, at det sværere kommer i det der, hvis det er at det hele tiden, er sådan et regnskab, du kører. Det er det også bare, når det er venner, der ikke er noget arbejde involveret. Og så hvis du så også lige kunne der arbejde oveni, så blev det rigtig grimt. Men det der med, om jeg tog din vagt, og øhm, kan du så ikke gøre en eller anden arbejdstjeneste for mig? Altså, det bliver ikke et godt regnskab, man kører på den måde. Øhm, skål. Øh, nu skal du heller ikke... Øh jeg skal til at puske min egen gløj der og sige sådan, jeg er not the villain, men altså sindssygt meget, jeg er. Øhm, det skal jo også siges, at øh, de bedste venner, jeg har den dag i dag, er jo fra restaurationsbranchen af. Øh, jeg tror, at det er en eller to, jeg kan tælle mig frem til, er måske en gruppe af syv mennesker, jeg ikke kender igennem et arbejde, jeg har haft med dem. Og jeg ved jo, at øh, for mange af de kollegaer, jeg har haft, eller dem, som jeg kender, der har været tjenere, har deres øh, oplevelse været det samme. At det... Øh, at for dem, som virkelig går all ind i restaurationsbranchen i, efter gymnasiet, bliver det for nogen det nye gymnasium -agtigt. at Det nye fællesskaber, vi lever under for det her, og vi bruger al vores tid og energi på det. Øhm, og som jeg sagde i introen, som du også har så omtalt, at det her Stockholm-syndrom og vi hjælpe sit flok, og man mødes ligesom på lige fod. Hvad er det, I tror, det bidrager til de her stærke relationer, at, øh, at der er mange, der simpelthen bliver så gode venner bagefter, når man har været kollegaer først. At, at det, at det er en god grundsten for et godt venskab at være kollegaer først? Det er en til en trauma-bonding. det <laughs> ser du. Ja. Nå, det siger du. Jeg tænker mere den der med, øh, at det ikke er, at ikke havde opstillet den måde, man møder et nyt menneske på. Altså, den måde at få nye venner på, er enormt fed, fordi man er noget at være om Vi har en øh, opgave, vi skal løse sammen. Så der er ikke den der, øh, du ved, den ubehagelige, øh, nu laver vi den navnerunde, og så finder jeg lige sammen to og to, selvom I har mødt hinanden for 30 sekunder siden, og sådan, øh, øh, altså finder på noget lort. Åh, altså, øh, der er ikke noget værre, ikke? hvor man skal sådan hive noget ud. og øh, Så er det en meget federe måde, den der med, man starter op i det her, øh, okay, nå, vi skal arbejde sammen i det her område, og Altså, der er noget at være fælles om, der er en øh, fælles opgave at løse, og så kan man have det generen efterfølgende, fordi vi, nu har vi haft en fælles oplevelse, vi kan diskutere og snakke om. Og jo, så bliver det der til noget den -bund eventuelt, men jeg synes ikke øh, som udgangspunkt, at det er det, jeg tænker, når jeg, når jeg starter et nyt sted. Altså, der er det sådan en, øh, ej spændende, fedt, sådan, hvilken energi kommer du med, og sådan, Hva, hvad kan vi her, er sådan, viber det, eller er den ikke helt god, eller... Ja. Altså 100% enig, det var, det var lidt en joke. Der er sandhed til mm. den, men... It's funny because it's true. It's funny because it's <laughs> yeah. true. Yeah. And that is true. <laughs> men øh, først svare på det spørgsmål, jeg stiller. Altså, at det, det at være kollegaer første, først, er det nogle gode grundstener, at ligge i en, en sund relation til en potentielt ny ven? Ja, det synes jeg. Øhm, men det er jo ikke det bærende element i en relation. Men, men hvorfor er det, at det er godt? Jo, jeg tror... Faktisk meget som Sarah siger, det her med, det er en enorm god måde at møde mennesker på. og Hvis man også kigger på mange af det, nu siger du det, her, ligesom det, det første folk har efter gymnasiet, hvor hvis du også går på universitetet, og du kommer i gruppearbejde, det er jo også sådan, du møder ofte nogle af dine bedste venner, du får for universitetet. Det er jo også det at være fælles med en opgave og løse den. Og så er der nogle mennesker, du arbejder sammen, godt sammen med, og så er der nogle mennesker, du ikke gør. Og jeg tror, det er meget det samme i restaurationsbranchen. Jeg tror bare, at restaurationsbranchen... Øhm, har lidt mere løse rammer, og der er ofte noget efter service, hvor folk også er lidt mere sådan, viser deres sande jeg. Og det tror jeg gør det endnu nemmere at blive venner. Hurtigt i hvert fald. Ja, altså, hurtigt, der Det er med at knytte, knytte bånd meget hurtigt. Ja. Synes jeg øh, bliver skabt på de der lange øh, djævelvagter, som vi kalder dem, dem der er over 10 timer. Og det der med, at man så sidder og siger uh, puster ud, drikker en øl sammen. Og det er, også sådan, det er på en eller anden måde at lære folks personlighed på, altså sådan, hvordan reagerer du i pressede situationer, sådan, hvordan er du der? Øh, har jeg læst dig til, hvornår jeg skal komme ind og hjælpe dig? Og sådan, det er jo også enormt personligt, øh, den måde, man så kommer ind på hinanden så hurtigt. Mm. Øh, det er også meget råt. Altså det er sådan... enormt rådt for usød, fordi ja. også den der med, at du oplever mig også bare, hvor at jeg har lyst til at hugge hovedet af dig, og du kan høre det på min stempe. For fordi man sådan ja, ja, det er kort for hovedet nu også. Ja. Ja. Det er godt være, du siger det, men jeg har brug for tre bøffer nu. Og, sådan, ja. og så kan man sidde og grine, og efter og være sådan der, ja, hvad var det for, du kom ja. med? ikke Og så er der allerede en fælles øh, joke der, og ja, det skaber et eller andet øh, tæt bånd enormt hurtigt. Altså, det accelererer virkelig et venskab. Men man kan jo også sige, at... at øh... Nu skal jeg til at sige mand. Jeg siger lige ej. Dem, som jeg også arbejdede sammen med, jeg ikke synes var en god kollega, altså om jeg skulle sidde og drikke øl med dem bagefter. Altså de var da de første, der røg, hvem jeg skulle blive venner med. Jeg, altså sådan, jeg kunne slet ikke... Jeg, altså, ej, igen, jeg lyder bare som det villain. Altså, jeg kunne slet <laughs> ikke... Øh, hvis jeg synes, folk havde gået og været irriterende i 10 timer, så havde jeg sådan, at gider simpelthen ikke at være venner med dig. Jamen, på det måde, det gjorde det nemmere at sortere os hurtigt. Ja. Det, er, det er jo nemmere ja. at lave sådan en hurtig udvalgelses ting. Bum dejst nice, hun var nice. du var nice. du gjorde noget sjovt ud af det hvad bum, bum, bum, bum. Ja. og så var der sådan åh oh, du var sådan lidt det kunne jeg ikke lige nej lige præcis <laughs> så kunne man bevæge uden op men så blev det også lidt hierarkisk fordi så ville jeg kun være venner med de gode altså som jeg også bliver sådan der lidt mean girl agtig der ikke er god nok næste men der tror jeg også at du har arbejdet nogle steder hvor der har været så mange mennesker der føler mm. jeg ikke at jeg har arbejdet altså meget få steder hvor jeg har arbejdet der har været så mange mennesker som der har været på din arbejdsplads så det har altid været et meget lille hold, og så har det så er der også færre af dem Altså sådan, mm. det, og dem, der var, så kunne man være sådan, nu sidder vi her på fællesmænden, så sidder jeg bare nede i den anden ende jo, ikke? Ja, altså, præcis. Ja, alligevel, hvor jeg ikke er sådan, mm. altså, I'm fine, but like, I'm, I don't love you. I sidder dernede og laver ding-dong-dynamelygte, så sidder jeg og laver ding-dong-dynamelygte ja. i mit hold. Ja, Og det er bare så fint, og så kan vi mødes en ny og næ på midten og være sådan, skål, ja, skål ja. og god, så høje så høj, så høj. Men man holder sig ligesom i sine egen tropper. Ja, helt sikkert. Æ, jeg tror, at i restaurationsbrængelsen kunne bestå, uden at der var de her tætknyttede relationer, men at folk bare var sådan der, lidt 9-to-5-agtigt. Clock in, tror. clock out ja, Nej. <laughs> Hvorfor? <laughs> <laughs> altså, ærligt talt, <er> <laughs> det er for dårligt lønnet. Ej, for mig har jeg sådan en, øh, Altså, i min egen person, ligesom, når jeg har mødt dem der, der bare havde den der meget klok ind, klok out, så er jeg sådan lidt, nej, hvorfor... Altså, hvorfor giver det ikke noget dig selv? Eller sådan, hvorfor giver du ikke... Altså, hvorfor får du ikke med i hulen muligt? Altså, ja. helt ærligt. Hvorfor står du derude i regnsæller? Ja, men altså, så vil jeg have den sådan lidt... Ja, så går hjem, og så gør de det jo også, men så så man sådan... Det bliver så distanceret. Det er svært ligesom, at have den der øh, nonverbale kommunikation øh, på floor, altså når øh, bølgerne går højt, fordi jeg er ikke noget at lære dig at jeg er ikke nået at læse dig, hvordan du er, fordi du klokker bare ind, and you klokker out, altså sådan, jeg, øh, jeg ved intet om dig, du ved noget om mig, altså der, det er så, ja, det bliver upersonligt. Men kunne det ikke måske klæde restaurationsbranchen lidt, at det ikke hele var så vende-vende og body body og one big happy family-agtigt? At det blev nogle, nogle mere klare linjer, der var i de relationer, øh, der var? Jo, altså det tror jeg da også, at der er sådan nogle, jeg tænker på sådan nogle kantine der tror jeg også, at det er lidt sådan. Øhm, det kunne da helt sikkert, jeg tror, det kunne glæde branchen at være mere professionel i forhold til det jeg også snakke om tidligere det der med at når vi er på arbejde er vi på arbejde og når vi ikke er på arbejde er vi ikke på arbejde det tror jeg vil klæ restaurantbranchen rigtig godt og dyrke noget mere men jeg tror det er også at det er de færreste mennesker der ikke har lyst til at have et godt sammenhold på arbejdet uanset hvilken konstellation det er jeg tror der er, at der Fællesskabet. er mange fællesskaber Fællesskabet. Ja, altså, nu sætter vi dig også bare på spidsen, for det er jo et spektrum, kan man jo sige. Altså, jeg er helt med på, at, man, at det er jo heller ikke fedt at være på en arbejdsplads, hvis man slet ikke engang kan kigge hinanden jeg i Jeg fungerer ikke godt i ekstremer, Det ved du også godt. Altså, jeg kan slet ikke. Jeg prøver hele tiden at hive det til midten. Alt er Alt er It's one big mess. Ja, altså... Jeg tror bare, at nogle gange, altså jeg ved jo grunden til, at jeg elskede restaurationsbranchen i sin tid, var jo netop på grund af det her fællesskab. For mig var det jo også det, der gjorde, at, at, at, at det er blevet et uh, trauma place for mig. Fordi jeg simpelthen ikke kunne gennemskue det der. Jeg kunne ikke gennemskue, hvornår vi var øh, kollegaer, hvornår vi var chefer, eller du var min chef, og jeg var din medarbejder, eller fordi nu står vi og og drikker stive på eller i bar til klokken 6 om morgenen, men, men jeg, vi skal begge ikke to være på arbejde i morgen, og du ved, hvem jeg tog hjem med. Altså, det var bare sådan, jeg har ikke lyst til, at min chef skal vide, hvem jeg lå og med natten for inden. Altså, og så bliver der ligesom joket med det om mig på min arbejdsplads, fordi, hey, buddies, hvor det sådan der, men nu er du lidt min chef. Altså, forstår jeg hvad jeg mener? Helt sikkert. At det sådan, at jeg, synes, jeg synes virkelig, det har været svært, også fordi, der der er nogle gange, hvor jeg har taget øh, det for gede tror jeg, eller at jeg har tænkt. Jeg kan tillade mig mere, fordi jeg vinder med de her mennesker. Mm. Altså jeg, øh, jeg har arbejdet mig højt nok op i hierarkiet, til selvom at jeg ikke har en chefstilling, så må jeg nogle flere ting, eller jeg kan godt slække lidt mere på arbejde, eller jeg er altid den, der får først fri, fordi at det er min chef, øh, som er min ven, der gør det, agtigt. Ikke? Hvor at øh, når der så lige pludselig var en chef, som jeg først og fremmest så som min ven, der så fyrer mig, fordi jeg så ikke gjorde det godt nok, var det sådan en what... Mm. Um, og det har der jo helt sikkert været grundlag for, at fordi jeg netop har slækket på det. Men det er jo fordi, at jeg var sådan der, men vi er jo buddies. Du er ikke, jeg, jeg øh, der tror jeg, at jeg er meget autistisk på den måde, at jeg har brug for, at det står meget. I love the boxes. Ja, må um, jeg sige noget? Hvad skal du da Med at sige noget, mm, mm, ja. <laughs> at sige noget hun, <laughs> mens hun altså, jeg har været, at noget. <laughs> Nej, um det var det, vi snakkede om. Ej, kom nej. Nu mistede jeg mig, fordi vi kom ud, så, så, så lige I'm so sorry. <laughs> så, så må fucking være der. Hvad var det, du sagde? Du snakkede, at du kunne godt lide boxe. Det Æ... det der med chefer, om at man vinder, og at man ikke vender. Hvornår vi vinder og hvornår vi på arbejde. Det er det, det der bliver snakket om. Jeg kan også sige noget andet. For eksempel... kan øhm, kæft, få er meget at sige. <laughs> <laughs> <laughs> så øh, hvis vi to arbejder sammen. Øhm, Som for... vi jo aldrig gjort. Nej. <laughs> <laughs> det er et du <laughs> Jeg har ikke forstået. det. <laughs> Nej, det, der var jeg hen med det, det er, at der hvor jeg igen synes, det blev svært med kollega-venner-relationen. Fordi hvis jeg arbejdede sammen med mine venner, og jeg virkelig har brug for at komme af med en vagt på et tidspunkt, så ville de første, jeg vil skrive til, vil være mine venner, for jeg er sådan der... I, I vil vel bare sige ja med det samme, fordi her hjælper vi jo hinanden her i huset, ikke? I stedet for, at skulle skrive til retterkrav, der kun kommer en gang hver anden måned, agtet. Så, men så når mine venner eller sagde, at de ikke vil tage den, så er jeg sådan, det kan du da ikke, <løg> vi der venner. <løg> så, det skal du da hjælpe mig med. Venner hjælper hinanden her i Biksen. Altså... Ja. <løg> Det er, jo, det er jo en kontrakt, du havde på. Nu har du sagt, ja, til du... at jeg skal være venner med mig. Så skal du tage alle mine vagter, når jeg ikke kan tage dem. Kan du huske dengang, at vi lavede et øh, blodbrød? Ikke? Vi snittede hende i hånden, og så blandede vi blod. Og det, det var... betyder det jo. Det ja, betyder... Du, betyder... du skal tage min vagt. Du melder afbrudstaten, jeg spørger, og du gør det nu. Fordi jeg skal til, jeg skal skal til jeg koncert. koncert. <laughs> jeg har faktisk til med. Men altså, det er et vild rational, du kører det. <laughs> ja, men... men forstår I, hvad jeg mener? Ja, jeg forstår godt, hvad du mener. Og jeg har lyst til at sige, at jeg tror, at det er rigtig farligt. Igen, nu bruger jeg det her professionalisme-ting igen. Men jeg føler bare, at der er nogle af dine chefer, der skulle have været mere tydelige omkring, hvornår vi er på arbejde, og hvornår vi ikke er på arbejde. Fordi at jeg altså har ved at sige det verbal. Nu er vi på arbejde. Lidt, eller også bare sørge for, at der er en klar øh, handling. Altså sådan, nu snakker vi på den her måde, når vi er på arbejde. Og så er vi sådan her efter service. Altså, jeg føler, at der er meget af det, der kommer i den måde, du agerer og handler på. Øhm, og så tror jeg også, at det, der er farligt ved restaurantebranchen, det er, at det ofte bliver hele din verden. Mm. Og jeg tror også, at det er det, der er farligt, fordi at så er det alt, du kender. Og så tror du, at hele verden fungerer sådan. Og når du så kommer ud på for eksempel et, kon et kontorfællesskab eller sådan et eller andet, og så prøver man at lave det der vendetjenester-show, som man har kørt på restaurantbranchen, og der er en person, der står der og sådan lidt... Men nu er klokken er ti minutter over 5. Ja. og jeg er klokket ud. Præcis, <laughs> hvad mener du, jeg skal tage dit vagt i morgen? Ja. Og sådan, altså, det er jo dit arbejde-agtigt. Mm. Øhm, og det tror jeg, at det er, en, det er noget, som man kan være rigtig heldig og lære på en arbejdsplads i restaurantbranchen. Jeg tror også, man kan være rigtig uheldig og ikke lære det. Øhm, men jeg vil ønske, at alle gjorde, fordi jeg tror, at det er det, der gør det fedt at være der. Tradition, Tro, så skal vi selvfølgelig også lige komme med et uh, godt råd til de små stakler derude i verden, uh, som går og, uh, og er uh, nogle kogte bøffer eller et eller andet stegt. Whatever. I don't know. Det kunne man med tro nogle gange der, hvor jeg har spist i løbet af sommeren. Øh, hvis vi skal komme med et godt råd til de små stakler øh, omkring det her med venskaber og øh, venskaber vs. er, Hvad vil I så komme med for et råd? Øhm, men det er jo nok den der med at vurdere med dig selv. Kan, kan det venskab, altså den, den du har tænkt dig at invitere med ind i, i det fællesskab, du har lavet er i, er det en der, kan det du kan more og altså kan du selv lægge navn til, til dem du voucher for? Og er det nogen, der kan holde ud og arbejde sammen med? Og har du oplevet dem i en konflikt? Er det noget, der kommer til at ødelægge jeres venskab? Hvis du kan sige, øh, at det hele spiller på de fronter, så skal det jo nok gå. Så er det jo bare fucking fedt at han buddy med på arbejde. Altså. Man kunne måske lave en tommelfingerregel, at øh, hvis man kan finde ud af at rejse sammen med en ven, så kan man måske også godt finde ud af at arbejde sammen. Nej, okay. Den, nej, altså, det, det tror jeg ikke. Jeg har nogle venner, jeg har rejst med, hvor jeg er sådan, at vi skal ikke arbejde sammen. Bo sammen. Sådan, Men det er bare fordi, jeg synes, det jeg synes, at sådan, det der med at rejse sammen, det er jo også lidt en, et samarbejde, der skal gå op i skal en høj... presserejse. Så. Mm. Det skal ikke være øh, altså, Sunny Beach i en uge. -agtig. Nej, hvad, så, det er også så, en... var det lidt presserejse. <laughs> <laughs> um, hvad med sådan en backpack Hvis man har været ude og backpack sammen, kan På man sende ja. Backpack. <laughs> <laughs> På den netto. <laughs> <laughs> ja, tak. Ej, jeg forstår godt, hvor du vil hen. Så lad os køre med den. Det synes jeg faktisk, at... Altså, så må vi være imod dig, så ja, ordet, Amelia. Så det sidder bare. du der alene med det. Fordi <laughs> jeg er enig med dig. altså Hvis du kan bo sammen med vedkommende over en længere periode, eller du kan ud og, uh, tage ud og rejse med dem over en længere periode, det indikerer jo en eller anden form for sådan samhørighed og en kommunikation, der er ved noget. Mm. Og at hvis jeg hvis, yes, er ikke har udlagt af det, så bring it. Altså, så kan vi det hele jo. Mm -hmm. Så man skal måske være opmærksom omkring, at øh, selvom at I havde det vildt fedt i gymnasiet, eller I, fuck, du var nice, sidst vi var i byen sammen, eller et eller andet, så måske passe på med at hive vedkommende med ind på arbejde dagen efter, fordi, bare fordi, at de lige havde det sjovt sammen i to minutter. Det kan Æh, det godt være, at du hader den måde, de børn dem på. Ja, lige præcis. <laughs> ja. Ellers siger... At de ikke siger ja tak, og ja. der tager du pis. <laughs> øh, Amelia, hvad vil du komme med for et godt råd? Jeg vil sige, at man skal selv være... Øh, tydelig om, hvornår man er på arbejde, og hvornår man ikke er på arbejde. Jeg tror, hvis du ligesom har nogle, hvis du kan tage hattene på, hvis du kan tage arbejdshatten på, og, og selvfølgelig stadig øh, have en del af dig med i det, fordi det skal man jo, øhm, og ligesom også kan give slip på det, der er sket, mens du har været på arbejde efter service, øhm, så tror jeg, at du kan skabe nogle rigtig gode relationer, og jeg tror, at du kan potentielt også skabe nogle fede arbejdsmuligheder for dig selv. Burde man have en samtale inden man hiver sin veninde med ind på en arbejdsplads? Ja. Yeah. Hvad, hvad hvis Havde man vi en samtale? <laughs> Nej. <laughs> so don't practice what you Well, I'm not practicing what, what, what I'm preaching. Okay, hvis, hvis vi skal give øh, dem, som overvejer at tage deres øh, veninde eller vende, med ind på deres arbejdsplads, hvad er det så for øh, tre ting, de måske lige skal vende inden et, øh, at en af dem skal under på kontrakten? Hvad gør vi, hvis vi bliver uvenner? det vil være en af dem. Jeg vil godt vide, for eksempel, hvad, med dig, hvad jeg skulle gøre, hvis vi blev uvenner på arbejde. Ja. Er det bedst at sige det, mens man er på arbejde, eller skal man vende tilbage efter? Er det sådan, altså, vil, du, vil man helst have, at vi siger det i momentet, sådan, åh, nu synes jeg faktisk, du Eller er det bare lige sådan en mental note, og så vender man tilbage til den? Mhm. Mm og jeg tænkte bare sådan rent praktiske ting, fordi vi snakker restaurationspraktisk, jeg var sådan, Sørg for lige, at ved, kan gå med en bakke. Sørg for, at de kan komme til så de kan finde ud af at rydde et bord. Altså bare det, så det er lettere for dem selv. Og så du som øh, primus motor, jeg har taget dem med, ikke ligner en kæmpe klaphat, der bare har taget en hemsko med nu, som ja. vi alle sammen skal lære at bære. Og et virkeligheden godt kan klare sig lidt selv. Jo, jo, skal lige lære sig op i sådan der gængse ting. Men kan øh, basic practices. Vælg nogen, der ikke er grønne. Du var jo heller ikke grøn. Jeg var ikke grøn, grøn. Okay, så hvis øh, øh, det sted, I arbejder på nu, og lad os sige, jeg aldrig har været tæner, vil I så tage mig med ind på den arbejdsplads? Nej. Nej. Ej. Altså, you're sweet and all, men jeg synes, du skulle tage ud lige at øve dig. Ja. Altså, jeg vil lukke, sende dig hjem med en bakke og være sådan der, lær at finde the gravitational point for yourself. Mm -hmm. Og sådan, lær at gå med træ så der lær at altså... Men hvorfor er det vigtigt? Fordi kan man ikke bare lære det dernede? Jo. Nej. Altså, <laughs> i princippet så... Øh kan man jo lære det anywhere. Øhm, jeg tror bare, at der, hvor vi arbejder nu, der er det nogen, der alle sammen har haft det mellem hænderne før. Øhm, og det er alle sammen nogen, der kan i hvert fald visse aspekter af det, det kræver at stå i en café. Og altså, det er alt for småt til at kunne tage en, der er helt grønskolding ind til sig, ja. og lære dem ting fra scratch. Altså, de kommer til at brænde sig selv på fingrene. Det er ikke fedt for dem mm -hmm. heller. Det skal være et sted, der ligesom har kapacitet og overskud til at lære dem op fra scratch. Så det skal jo være et større sted med flere medarbejdere, hvor der er flere, der kan gribe og lære det og lære det. Så vi ligesom altså undgår, at det er to venner, der skal lære hinanden op, eller der skal arbejde øh, sammen på den måde. Men der er en, en, en grund autoritet, der går ind og giver der det til at starte med. Ja, præcis. Okay. Øh, mit råd vil være, don't do the business. <laughs> altså, jeg vil, øh, det vil jeg simpelthen sige. Jeg vil øh, ikke at de i sport. men... Øh det er meget der har Så øh, jeg vil sige, lad være med at tage hos vennermænd på jeres arbejdsplads. Altså, det er bare... Det, der vil man skal i hvert fald tænke sig rigtig godt om. Ja, Det er jeg enig med dig i. Jeg synes, der, altså, der vil være selv for meget at miste for mig, og der er masser af andre steder i restaurationsbranchen, man kan få et job. Men så lad mig stille dig det her spørgsmål. Mm -hmm. du, har, du får en veninde. Du arbejder stadig på et af de steder, du har arbejdet. Øhm. Du har en veninde, der aldrig været tjener før, og hun tænker bare, Anne, det, der, det virker for nice. Mm. Jeg vil så gerne prøve det. Kunne du ikke lige skaffe mig en samtale? Øh, nej. Nej, men Anne, det er min drøm. Ja, men så er det godt, at der findes 10.000 andre restauranter i, i landet, hvor at du kan bære dig i kraft Men det. Du, har bare, du, har, du har snakket dårligt om alle andre steder end det her sted. Ja. Det virker bare som det eneste sted at starte. Ja, men jeg har ikke været alle andre steder. Jeg brokker mig bare. Okay, vi har en fuldstændig 1-3. Det er bare nej, så ja, jeg har ikke engang en forhold på den. <laughs> nej, altså sådan, jeg forstår mig ret. Det, det ville jeg synes var mega svært at skulle øh, sige nej til. Du blinkede slet ikke, da du sagde det. <laughs> nej, men det <laughs> <laughs> er... <laughs> meget god til at holde den. <laughs> Har du øvet dig inden? <laughs> ja, ja. Du kan bl blive bl bl skuespiller. <laughs> Anne, hende, du nej, men jeg hælder dig. Nej, nej, hold fast. Hold men fast. det er jo fordi, at jeg er så faret af de du, altså, oplevelser, jeg har haft. Altså, også fordi, at nu fortalte jeg jo bare lige én, men jeg har jo flere. Øh, jeg giver jo op i lommen i nogle andre programmer, hvis det skulle være. Fordi det bare er en gal. Det er flere gange galt for mig, end det er gået godt med at tage en veninde med ind på en arbejdsplads. Jeg vil langt hellere blive bedste venner med mine kollegaer, men jeg vil ikke være kollegaer med mine venner. Det synes jeg simpelthen, at vi skal holde adskiller. Så jeg tror, det er derfor, at jeg vil være rimelig, på nuværende tidspunkt, rimelig kynisk omkring det. Mm. Man kan jo sige, hvis du har spurgt mig for seks år siden, havde svaret nok været et andet, også til den situation, jeg har fortalt om i betragtning, jeg skulle jo aldrig have sagt, at hun skulle komme ned på en hjælper. Altså, jeg er selv for at fælge For Fordi hvis jeg ikke vil have, at hun skulle være der, hvorfor må hun så kun kagen, men hun må ikke tage et helt stykke. Mm. Så, så på den måde, hvis der var nogen af jer, der kommer og spurgte mig nu, hey, lad os sige, at der var en af jer to, der også bare kom op og spurgte nu her på 4-7, om jeg kunne hjælpe jer med at skaffe et job. Altså, det tror jeg også, at jeg ville have det svært med. Og der tror jeg også, at jeg ville sige nej. Mm. Jeg vil være sådan, det, det, det, jeg synes, I skal ikke en ansøgning færre end square, men jeg kommer ikke til at hjælpe dig med den proces, og jeg kommer ikke til at anbefale dig, jeg kommer ikke til, så skal du blive valgt fordi at du var den bedste kandidat til jobbet, men ikke fordi, at jeg tog dig ind som min veninde. Som jeg jo ved, der er sindssygt meget i restaurationsbranchen. Øh, I hvert fald mange af de steder, hvor jeg arbejdede, var det jo sindssygt meget. Hvem har nogle venner, der kan være her, så vi sparer den proces om at lave et opslag om, at vi mangler tjener, vi skal læse ansøgninger igennem, og vi skal have jobsamtaler. Men Ene, og jeg vil også sige, at, at der der da helt sikkert... Hvis, jeg, hvis, det, jeg, hvis det sted, jeg arbejder nu, øh, havde brug for en hjælpende hånd, så vil jeg jo også skrive til de venner, jeg har, jeg ved er gode tjenere. Mm. Fordi det har jeg nu. og det, Så jeg kan sagtens følge dig i det der med, at for et par år siden, så har jeg været sådan, at oh, måske kunne den her person, men sådan, jeg ved ikke rigtigt, om de kan gå med en bakke eller whatever. Hvor nu er jeg jo et helt andet sted. Og jeg har for eksempel også haft folk, der har været sådan, at, Ej, Amalie, sådan, kunne jeg ikke få et job på den café, du var på nu, hvor jeg sådan... Det, det, det tror jeg ikke er et match. Mm -hmm. Men jeg vil rigtig gerne anbefale nogle andre steder, du kunne være. Det tror jeg simpelthen ikke er et match. <laughs> Men jeg føler jo... Jeg vil dig, gerne, det er mig. <laughs> jeg vil gerne slutte på en god, god note. Oh. Øh, Anne siger jo blankt nej. Ligegyldigt hvor godt hun kender dig. Hun, det er nej tak til nepotisme, jeg er nogenart. Ja. <laughs> hvor der no vil jeg bare, bare sige, I to girls, hvis I nogensinde spurgte, har du noget? <laughs> så vil jeg bare sige, you betcha. Jeg har Okay. Det vil jeg sige. Jeg vil aldrig sige nej. Nej, okay. Så pust din kloger lidt ja, jeg skulle mere. lige så sige. det, Nej, det var også bare fordi, jeg synes, at jeg er så gode. <laughs> Nej, så. I er jo kvalificeret. <laughs> ja, men det er jo ikke det, som er mål, det handler om. Det handler jo om, hvis man ikke er kvalificeret. Hvad vil man så gøre? Nej. <laughs> det har jeg altså ikke hørt noget af. Det var da ikke noget sagde til mig. <laughs> Ej, jeg føler, det var det billede, vi tegnede. <laughs> Nej, Anne sagde ligegyldigt hvad. Selv, ja, hvis ja, var, og jeg siger, selv hvis du var den bedste nogen så hun sådan, Jamen, så kan du jo selv bevise det. <laughs> og jeg siger, at jeg ikke arbejder i extremer. Jeg føler, at du har uh, tre flotte svar herinde. Mm. Yes. Jeps. Uh, Nå, okay. Uh, for lige at opsummere det, vi har snakket om... Uh, så hvis man har lyst til at tage nogle venner med ind på ens arbejdsplads, så er der i hvert fald lige en, en meget øh, formel øh, samtale, der skal tages inden omkring nogle øh, retningslinjer, øh, omkring, hvis vi bliver uvenner, hvad gør vi så? Øh, er det mig, der skal lade dig op, eller skal vi få en anden til det? Øh, der, der er i hvert fald lige nogle samtaler, der skal tages inden at øh, you do the business. Øh, og ja, det er jo nok egentlig bare det, vi lidt kommer frem til, tror jeg, hvis vi skal prøve at opsummere det, nu siger vi, hvis jeg skal prøve at opsummere det, så er det jo nok egentlig bare, at det er mega vigtigt at tage samtalen på forkanten, i stedet for efterfølgende, når man er begyndt at ligge og, og rode med det. Lidt ligesom, hvis, hvis man begynder at bolle med en af sine venner. Så måske lige inden I begynder at, at penetrere hinanden, eller stikke ting ind og op i hinanden. Måske lige være enige omkring, hvad... jo welcome. <laughs> så måske lige, lige snakke om, nu får jeg lyst til at gøre ting med dig, hvis du, hvis du giver samtykke til det, hvad gør vi så efterfølgende? Hvad sker der efter? <laughs> Lige præcis. Æ, og så med det sagt vil jeg også bare gerne sige, det er bare sjældent, at der er kommet noget godt ud af bollevenner. Og så tror jeg, at, at det, der vi ligger øh, den sammenligning. Fordi du har lyttet til, når den sidste gæstegård. Mit navn er Anne Lund. Og husk, du kan finde flere episoder inde på vores 24-7-app eller din foretrukne podcast-app. Så kan du naturligvis også øh, lytte med hver uge igen fra nu af, fordi vi er gået i gang med tredje sæson. Og øh, hup, hup. jeps... Og øh, så vil jeg bare sige øh, til, til dig, der lytter med, skriv rigtig gerne til mig på Instagram, hvis du har nogle idéer om, hvad vi skal snakke om, hvis du har et, øh, et spørgsmål, et dilemma, en problematik. Og øh, så øh, selvfølgelig øh, passer rigtig godt øh, på jer selv derude. Og øh, tusind tak til Sara og Amalie for at være med i dagens program. Altid. Værsgo. Og, øh, og, og tusind tak til dig, der lyttede. Hvad synes du, Beppe? Jeg, jeg havde det meget sjovt. Jeg har hygget bare. Mig, der er Jeg synes, jeg var god til lige at pause <laughs> og starte på en måde.